Most más nem nagyon jut eszembe. Ez 25-26 éves koromban jut elő. Szolnokon nagyba jártam, egy 18-19 éves koromba Volt egy ilyen fesztivál. Egy műsor. Verseket írtam én egy fiatal koroktúrán meg sokat olvastam a vagy az a kedvenc kötetem, ami a három kötetes az apám. A három kötetes Majakovszkét kötete. Meg Gerebj és László, egy ilyen szocialista költő, meg óta, egy nagy László, miatt mondjuk a szarra nem tartom, meg Ág István, stb. Kassák Lajos. Olvastam is sok verset, és akkor én magam is elkezdtem így verseket élni. És akkor nagyba <köhem> Szolnokon így keveregtem, úgy, mint országos csavargó, meg ez meg az. És volt egy banda, Szolnokom. -ö -ö, több hetet, talán másfél hónapot is elidőztem ott, szólnokom Szép hely egyébként, Mind a szarom. És mondják, hogy nem tudom valamilyen Társulat. nem -e lenne kedvem azt mondja, hogy hát látták, hogy így nagy baj, műanyagot eszek meg a kukából, így zacskót, meg ezt, meg azt. Meg így már akkor óromba baj szint, amit performanceként a cigit. És mondja nekem ott az a fickó, hogy hogy hát nem, nem lenne kedvem ilyen bohócként, ilyen cirkuszi előadó művészként így mutogatnának engem mint hajléktalan, tehát nem koldus. Végem azzal akartak degradálni. Tehát, hogy van, van olyan koldus, amelyik furujázik, szájharmonikázik, harmonikázik, mit tudom én. És akkor én nem száj, nem azért kapnám a bádok pénzebbe a kalapomba a pénzt. Itt én kiállítanának mondjuk Pesten. Tehát ilyen bérkoldussá züllesztettek volna le, ez lett volna nagy csalétek, tehát nem cirkuszi előadó. És akkor nagyból teszem a gumit, és szépen ott dobálják be a pénzt, mint nagy performernek, és akkor ők szépen azt mondta, hogy 50 át ő szépen leveszi. A előre meg is mondta. Tehát, hogy mit tudom, mint hogy ezzel jól lehet keresni, ezzel fűzöd be. És adtam, hogy mi lenne a feladat. Hát azt mondtam, hogy mit tudom én, neki állsz aztán, ami eszedbe jut, tépszot, szaggatsz, ami... A könyve, cigi, ológ, az órod azt mondta, hogy ezre megállnak az emberek. De mondom, hol lenne? De azt mondta, aluljáró, pöstenerre, erre ará, hát sok koldus van. Mondjuk régen múlta. Tehát voltak ott koldusok, akiket azt mondta, ilyen egyszínűek. Tehát ez egy ilyen maffia volt. És mondta, hogy hát vannak ott kezetlen lába, vagy láb nélküliek, de azt mondta, hogy nekem megvan a szó. Tehát itt én mondjuk ott nagyba ollóznám a kabátot magamról, emeg közben a két cigi, nagyba lógnap, fülembű, meg erre, arra, amit tudom én. És azt mondta, hogy ebből gyűnne a határpíz. És én gondolkodtam ezen, hogy hát ez végre egy karriernek a kezdete. És csináltam is én ezt szolnokon. Tehát csináltam én ezt, tehát is próbáltuk. És nem volt rossz. Tehát úgy értve, hogy nem volt rossz, hogy mit tudom én mondjuk, <kül> tehát persze az, akkor még nem volt ilyen tudományos bartosizmus, te egy zacskótot ott nagyba szaggattam, és megálltak emberek. Cigilógott az óram, út ez 2000 be És volt olyan bizony, akkoriban még, ez még bartókezres volt, volt olyan, hogy bele is baszott egy, egy fickó, mert tehát nem messzire menni se, nem adtak a kezembe százas vagy 200 forintot. Nem emléksző rá? De. Tehát azt hitték, hogy performance valamelyik még adott is pénzt. Ott egy ezres volt olyan, egy ezrest nagyba beletett oda a izéba, le volt téve oda egy ilyen sapka. S beletett egy ezrest. Tehát ott végeredményben, és akkor gondolkodtam ezen, ez ment egy pár napot, le is vette ott a sápot, a gyereket, ezt is kipróbáltam félni, és az azt mondta, hogy majd Pestre fölmegyünk. Ez ilyen maffia dolog volt, azt elszögtem. Volt ott egy szálláshely Szolnokon, ilyen lakókocsiba voltak, itt csövesek ott laktak, azok is ilyen hajléktalan újságokat árultak, stb. Én meg ott a belvárosba így mutogattam magam, meg ez, meg az, <kül> Polgárőrök is elmentek, akkoriban már voltak így elmentek ott mellettem, jót mosolyogtak, meg mit tudom én. Nem volt így kötekedés. Hát. Meg, ö, Szolnokon egy posta mellett voltam ott. Akkor ott is. Jó, levett vagy volt, tehát nem az, hogy nem volt pízem, csak azért szökte meg, mert láttam, hogy ez, ez nem, nem az én jövőnek. Tehát láttam, hogy én nem a cirkuszi mulatságosok között vagyok helyén. Tehát láttam azt, hogy a rétenet iszne, hogy ámbasz el. Tehát láttam azt, hogy jó, jó, persze, lehet, hogy jövedelmezett volna. Én ott ebből a mutatványokból pöstre, ha fölvisznek, mert fölvittek volna, ez egy ilyen maffiagót egyébként, ilyen bérkoldusokat már rágyüttem, hát akkoriban hülye hagyja, idén nem hülye hagyjal, hát akkoriban kezdetleges bartos adja, még nem jöttem rá, hogy ez végeredményben hajléktalan ilyen kizsákmányoli ipar volt, és bennem meglátták a nyuanszot.